Ibn Abasi, radiallahu anhu, ka thënë se i dërguar i Allahut alehi selam, është njësur në uthtim në Ramazan. Ka gjëruar derisa arritin në Usfan, fshatë 36 mili nga Meka, aty kërkojnë njën me uj dhe pi u uj duke qenë endë ditë që ta shohin njërzit. Pas kësaj, u ushyrë dhe nuk ka gjëroja të ditë derisa arritin në Mekë. Ibn Abasi thotë, i dërguar i Allahut alehi selam, ka gjëruar, por edhe kanë grënë, nuk ka Kush dëshiron që gjatë udhtimit të agjëroj, le të agjëroj. Dhe kush dëshiron të mos agjëroj, mos ta agjëroj. Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.